Спосіб утечі. відкрийте двері в ім'я його величності!» загримів лейтенант Джеллен Горм втретє, гупаючи у дерев'яні двері дужим кулаком. «Ну і телепень. Чому здорованням завжди бракує клепки? Мабуть, вони надто часто покладаються на фізичну силу, от їхні мізки і зсихаються, як сливи на сонці». Штабом гільдії Мерсерів слугувала величезна будівля на шумній площі недалеко від Агріонта. Навколо глокти і його озброєного конвою вже зібралася ничогенька юрба глядачів. Цікаві, перелякані, захоплені. І вони все прибували. Схоже, вони чують кров. Нога глокти палала від поспішної ходи, хоча він сумнівався, що заскочив Мерсерів прямо-таки зненацька. Інквізитор нетерпляче поглянув на озброєних вартових, на замаскованих практиків, на незворушного Фроста, на молодого офіцера, котрий гримав у двері. «Відкривайте! Годі цих дурниць! Гадаю, вони почули вас, лейтенанте!» твердо промовив Глокта. «Але вирішили не відповідати. Чи не могли б ви бути такі ласкаві просто вибити ці двері?» «Що?» Джеленгорм вирічився на нього, а тоді на масивні, міцно замкнені подвійні двері. «Як я...» До дверей проштовхнувся практик Фрост. Пролунав оглушливий тріск дерева, коли він своїм кремезним плечем врізався в половинку дверей, і вона, зірвавшись із петель, гримнула на підлогу. «Ось так!» – пробурмотів глок та проходячи в пройму, зверху якої все ще летіли тріски. Приголомшений Джеленгорм рушив за ним а десь позаду тупотіла дюжина озброєних солдатів. Коридор попереду переходив розлючений клерк. «Ви не можете просто так! Ох!» – скрикнув він, коли Фрост зніс його з дороги і припечатав обличчям об стіну. «Зарештуйте його!» – наказав Глок, та махнувши палицею в бік ошелешеного клерка. Один із солдатів грубо схопив клерка руками у латних рукавицях і пожбурив сторч головою на вулицю. Крізь вибіті двері Ринули практики з важкими палицями в руках, їхні очі під масками палали люттю. «Зарештуйте всіх і кожного!» – крикнув Глокта через плече, з усіх сил шкутельгаючи по коридору за широкою спиною Фроста в вглиб будівлі. Через відкриті двері Глокта побачив купця у барвистій мантії зі спіднілим обличчям, який відчайдушно кидав у вогонь документ за документом. «Схопити його!» – заволав Глокта. Пара практиків метнулися в кімнату і почали лупцювати чоловіка палицями. Він із криком впав додолу, перевернувши стіл і скинувши сто грозбухів. Розкидані папери і гарячий попел злітали у повітря з кожним замахом палиць. Глокта поспішив вперед, наслухаючи, як будівлею ширяться крики і удари. Все навколо пахло димом, потом, страхом. «Всі виходи під вартою, але вкаута може бути таємний спосіб втечі. Він верткий тип. Будемо сподіватися, що ще не пізно. Чорт би побрав мою ногу, тільки б ми не запізнилися». Хтось вчепився глоктів плащ. Він скривився від болю. «Допоможіть мені!» – завирішав чоловік. «Я не винен. На його пухкому обличчі була кров, а пальці вчепилися в одяг глокти, загрожуючи кинути його на підлогу. «Заберіть його геть!» – закричав глокто, слабо відбиваючись від нього палицею і хапаючись за стіну, щоб не впасти. Один із практиків підскочив і огрів чоловіка палицею по спині. «Я зізнаюсь!» – заскивли купець, коли палиця здійнялася ще раз, а тоді вгатила його по голові. Практик вхопив зомліле тіло під пахви і потягнув назад до дверей. Глокта поспішив вперед пліч-опліч пліч, з враженим лейтенантом Джеленгормом. Вони дійшли до широких сходів, і Глокта зміряв їх лютим поглядом. «Мої одвічні вороги! Вони завжди мене випереджають!» Він дерся сходами нагору, як тільки міг, махнувши вільною рукою практику Фросту, йти вперед. Повз них протягли пригорлом купця, котрий, вистукуючи під борами об сходи, кричав щось про свої права. Глокта послизнувся і ледь не розпластався, але хтось підхопив його під лікоть і втримав. Це був Джеленгорм, на широкому чесному обличчі котрого все ще був розгублений вираз. «Отже, і зі здорованів може бути користь». Молодий офіцер допоміг йому піднятися до кінця сходів. Глокта не мав сили йому відмовити. «Та й навіщо?» Людина повинна знати свої межі. Нема нічого шляхетного в тому, щоб розпластитись на підлозі. Хіба мені про це не знати? Нагорі містилася простора приймальна, підлогу якої вкривав пишний килим, а стіни прикрашали барвисті гобелени. Перед великими дверима стояло двоє вартових зі шпагами напоготові і в лівреях гільдії мерсерів. Фрост дивився на них, міцно стиснувши кулаки. Піднявшись на сходовий майданчик, Джеланхорм дістав власний клинок, ставши пліч-опліч з Альбіносом. Глокта не міг втриматись від посмішки. — Без і кат і цвіт лицарства. Рідкісне поєднання. Я маю ордер на арешт Каулта, підписаний самим королем. Глокта простягнув документ так, щоб було видно вартовим. — Мерцарам кінець. «Ви нічого не виграєте від того, що стоятимете у нас на шляху. Кидайте свої шпаги, даю слово, що вам не зашкодять». Вартові невпевнено перезирнулись. «Кидайте!» – закричав Джеленхорм, підступаючи ближче. «Гаразд!» – один із чоловіків нагнувся і поклав свою шпагу на підлогу. Фрост притиснув її ногою. «Ти теж!» – крикнув Глокта на іншого. «Швидко!» Вартовий покірно скинув свою шпагу на підлогу і підняв руки. Замить тому кулак Фроста врізався йому в підборіддя так, що вартовий бахнувся об стіну і обм'як. ж. вигукнув перший вартовий. Фрост вхопив його за шкірку і спустив зі сходів. Той усе перекидався і перекидався, стукаючись об сходинки, аж поки не докотився донизу, де й завмер. «Знайоме відчуття!» Джеленгорм стояв заціпінілий і здивовано кліпав, все ще тримаючи шпагу. «Мені, здається, ви казали, не бери в голову. Просто спробуй знайти інший вхід». «Так», – Альбінос потопотів далі по коридору. Глок та хвилинку зачекав, а тоді підійшов до дверей і спробував їх відкрити. На його перевеликий подив ручка піддалась і двері розчахнулись. Кабінет просто світився розхищу, а завбіжки був як конюшня. Різьблення на високій стелі було вкрите позолотою, корінці книжок на полицях інкрустовані самоцвітами, а величезні меблі начищені до дзеркального блиску. Все виглядало надміру великим, пишним, дорогим. Але кому потрібен смак, коли є гроші? Інтер'єр кімнати довершували кілька великих вікон нового зразка з великими шибками і тонкими перемичками, крізь які відкривався чудовий вид на місто, затоку і кораблі. Магістер Каут сидів усміхаючись за величезним позолоченим столом біля середнього вікна, одягнений у свою розкішну робочу мантію і частково відгорожений масивною шафою, на дверях якої був викарбуваний герб гільдії мерсерів. Отже, втекти йому не вдалося. Він у мене в руках. Він... До товстої ніжки шафи була прив'язана мотузка, яка вилася по підлозі. Глокта прослідкував за нею очима, інший кінець був закріплений на горлі магістра. «Ага, він таки має спосіб втечі!» Інквізитор Глокта!» – Каулд засміявся писклявим неровним сміхом. «Радий нарешті з вами познайомитись! Я стільки всього чув про ваше розслідування!» Його пальці сіпнулися до вузла на шиї, і він переконався, чи надійно тримається мотузка. «Не тисне на шийник, магістра! Може, знімете?» Знову веселий піск. «О, це навряд. Я не збираюся відповідати на жодні ваші запитання. Дякую». Краєм ока Глокта помітив, як прочинились бічні двері. За них з'явилася біла рука, пальці якої поволі намацали одвірок. «Фрост, отже досі є надія, що ми його схопимо. Треба тягнути час. Уже нема на що відповідати, нам все відомо». «Справді?» – загигутав магістер. Альбінос тихенько прослизнув до кімнати і тримався в затінку стіни, а від очей Каулта його приховувала велетенська шафа. Нам відомо про Келейна, про вашу маленьку домовленість. Не домок. Не було в нас ніякої домовленості. Келайн був занадто порядним для підкупу. Він ні за що не взяв би мене навіть марки. Тоді як? Каулту гидно посміхнувся. Секретар Сульта! Сказав він і знову загиготів. «Просто під його носом, як і під твоїм, Каліко!» «Дурень! Секретар передавав повідомлення. Він бачив зізнання. Він знав усе. Я ніколи не довіряв цьому підлесливому вишкварку. Отже, Келайн був вірним!» Глоктес тенув плечима. «Усі ми іноді помиляємось!» Магістр скривився в глузливій пошмішці. І «Іноді!» Та ти тільки й те й робиш, що помиляєшся добню. Світ близько не такий, яким ти його уявляєш. Ти навіть не знаєш, на чій стороні воюєш. Ба ти й не відаєш, що то за сторони. Я на стороні короля, а устий – ні. Це все, що мені потрібно знати. Прост дістався шафи і притиснувся до неї, не відводячи пильних рожевих очей, намагаючись виглянути так, щоб його не помітили. Ще трохи, ледь-ледь далі. «Ти нічого не знаєш, Каліко! Що ми такого скоїли? Дрібна несплата податків? Незначне хабарництво? Тільки і всього!» «Ну і ще якісь там дев'ять убивств. «У нас не було вибору!» – закричав Каут. «Ніколи не було вибору!» «Ми мали заплатити банкірам. Вони позичили нам гроші, тож ми змушені були повернути позику. Ми платили їм роками. Цим кровопивцям Валенту і балку!» «Ми віддали все, але їм завжди було мало!» «Валент і Балк? Банкіри?» – Глокта озернув поглядом розкішний кабінет. «Тобі ніби вдається ще триматись на поверхні?» «Ніби! Все, що ти бачиш, мана і брехня! Все це належить банкірам! Ми самі належимо банкірам! Ми винні їм тисячі, мільйони!» Каул зверготав про себе. «Але навряд чи вони тепер їх отримають, еге ж? «Так, навряд чи!» Каут перехилився через стіл, мотузка звисала з його шиї і терлася об шкіряну обивку стільниці. «Тобі потрібні злочинці, Глокто! Потрібні зрадники, вороги короля і держави! Шукаю в закритій раді, шукаю в будинку питань, шукаю в університеті, шукаю в банках, Глокто!» Він помітив Фроста, котрий підступав із-за шафи, їх розділяло всього чотири кроки. Очі Каута зробилися круглими, і він зірвався з крісла. «Хабай його!» Заволав глок, та Фрост зірвався з міста, перелетів через стіл і вхопив полумантій Каута, котрий крутнувся і кинувся до вікна. «Він наш!» Нараз мантія з огидним тріском розірвалась, і в білій руці Фроста залишився шматок тканини. Каут здавалось на якусь мить завмер у повітрі посеред блискітливих уламків дорогого скла, а потім зник. Мотузка смикнулася і натягнулася. «Щохт!» Прошипів Фрост, спопиляючи поглядом розбите вікно. «Він стрибнув!» – охнув Джеленгорм, роззявивши рота. «Та невже!» – глокта пошкотульгав до столу і забрав з рук Фроста відірваний клапоть. Зблизька тканина геть не виглядала чудовою, розхарбована яскраво, але зіткана погано. «Хто би міг подумати?» – промимрив глокта собі під ніс. «Дешевина!» – він підійшов кульгавою ходою до вікна і глянув униз. Голова шановної гільдії мерцерів поволі гойдався з боку в бік двадцятьма футами нижче, а його роздерта, вишита золотом мантія тріпотіла на вітрі. Дешевий одяг і дорогі вікна. Якби тканина була міцнішою, ми б його впіймали. Якби вікна мали грубіші перемички, ми б його впіймали. От від яких випадковостей залежить життя людини. Внизу на вулиці вже збирався наляканий натовп. Люди тицяли пальцями, перемовлялися і витріщались на повисле тіло. Якась жінка закричала. «Страх чи збудження?» «Наслух не відрізниш». «Лейтенанте, чи не могли б ви, якщо ваша ласка, спуститися і розігнати натовп? Тоді можна буде зняти нашого товариша і забрати його із собою». Джолан Горм запитливо глянув на нього. «Мертвий він чи живий, а розпорядження короля треба виконати». «Так, звичайно!» – дебилий офіцер витер під чола і рушив непевною ходою до дверей. Глокта повернувся до вікна і поглянув на мерця, що погодувався внизу. У голові зринули останні слова магістра Каута. «Шукаю у закритій раді, шукаю у будинку питань, шукаю в університеті, шукаю у банках, Глокта!»